بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا اما بعد فاوصي نفسي اولا وإياكنا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 Ma'asyral muslimat Yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya sebagai seorang yang Telah dianugerahkan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan diberikan nikmat al-islam tentu menyadari bahwa salah satu tugas besar dalam rangkaian kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa taala adalah beribadah kepadanya menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Lahiriah maupun Batinia Untuk mengejar ridanya Mengejar cintanya Mengejar kasih sayangnya Melalui pintu-pintu ketaatan dan kebajikan Sungguh betapa terhormat dan mulianya seseorang Di saat dia menyadari bahwa dia punya tugas hidup yang besar dari Allah Azza wa Jal Yang karena tugas besar ini Allah Azza wa Jalah menciptakan ia Menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, adanya surga dan neraka, tercipta semuanya itu karena tugas dan tujuan besar manusia ini diadakan oleh Allah wajaz wa jalla, maka alhamdulillah. Nikmat-nikmat yang sangat banyak itu telah kita rangkum dan rasakan di dalam hidup. Kita telah rangkul, kita telah pegang, dan kita telah menikmatinya. Tentu bagi kita bahwa nikmat melaksanakan Konsekuensi dari iman dan al-Islam merupakan nikmat yang sangat berharga, nikmat yang sangat mahal, yang harus kita jaga dan harus kita pelihara. Nikmat-nikmat dunia yang telah diberikan oleh Allah wajazawajall, Allah tidak pernah menuntut dari kita. dalam mewujudkan kesyukuran atas pemberian Allah wa'azawajalla itu untuk kita memberikan imbalan yang setimpal kepada Allah dan Allah tidak membutuhkan itu pertama dan yang kedua jika Allah subhanahu wa ta'ala meminta dari masing-masing hambanya hal itu niscaya tidak ada hamba seorang pun yang akan punya kemampuan dan punya kesanggupan untuk membalas sebagai bentuk kesyukuran dia kepada pemberian Allah subhanahu wa ta'ala tetapi Allah azza wa jalla meminta dari manusia itu adalah perkara sebagai bentuk kesyukuran dia Sekaligus untuk mendongkrak kemuliaan dan kehormatannya menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang terhormat di sisi Allah, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang akan menghuni surganya Allah azza wa jalla. Allah jadikan dan titipkan kepada manusia ini ibadah merupakan Langkah yang paling terbesar dan tertinggi dalam wujudkan kesyukuran atas nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak itu. Kita berharap Allah SWT memberikan kita keistiqomahan selalu di dalam wujudkan kesyukuran yang paling tinggi di dalam hidup melalui pelaksanaan tugas dan kewajiban kita di hadapan Allah Azza wa Jalla beribadah kepadanya nya Rohimani wa Rohimakunnallah. tentu yang kedua, kita bersalawat apalagi di hari Jumat Dianjurkan untuk banyak-banyak bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah mengeluarkan segala kemampuan beliau untuk menyampaikan amanah risalah, menyampaikan tuntunan agama. untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa taala namun sebuah ketentuan yang tidak akan berubah sebuah kepastian yang tidak pernah akan tertukar bahwa ternyata sunnatullah subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahawa yang mau dan sekaligus yang pantas untuk mendapatkan anugerah keselamatan melalui bimbingan dan arahan beliau alaihissalat wassalam adalah amat sangat sedikit. Oleh karena itu Sebuah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri seseorang, bila dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di atas jalannya. Berakidah dengan keyakinannya. Beribadah dengan berteladan kepadanya. Ini adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita seseorang yang istiqamah. dalam meniti jejak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Ma'asyara muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini Dan pada hari yang menjadi Sayyidul Ayyam, hari Jumat Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla Di pertemuan yang tergolong singkat Membuka At-tadhakur wa-tanasuh Saling ingat-mengingatkan saling nasihat-menasihati bertegur sapa di sebuah majlis ta'ah dan majlis ibadah majlis taqarub illallah subhanahu wa ta'ala at-tanasu wa t pada bab Kesolehan seorang wanita adalah buah sebuah perjuangan dan juga pengorbanan. Allah SWT sesungguhnya telah mengisyaratkan hal itu. kesolehan itu merupakan sebuah netijah sebuah nilai dan hasil karena sebuah usaha dan perjuangan serta pengorbanan yang dilakukan oleh seorang muslim atau seorang Allah Azza wa Jalla yang يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَد Allahu Azza wa Jalla mengangkat dari kalian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu ke beberapa Derajat Ayat ini Telah mengajak kita untuk Berlabuh dalam sebuah faham Dan pengetahuan Pengangkatan derajat itu Merupakan sebuah nilai Dari sebuah perjuangan dan pengorbanan. Seseorang beriman butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Seseorang yang belajar ilmu sampai kemudian dia diberikan ilmu oleh Allah melalui sebuah perjuangan dan juga pengorbanan. Allahu Azza wa Jalla mengangkat derajatnya. Tentu diangkatnya derajat seseorang. Disebabkan karena kebaikan yang dia telah wujudkan, yang dia telah lakukan, yang dia telah perbuat di kehidupan dunia ini. Kebaikan tentu tidak akan pernah punya nilai di dalam hidup orang yang melakukannya. Kecuali apabila dia bangun, dia dirikan di atas keikhlasan semata-mata mendapatkan nilai dari Allah Azzawajal. dan yang kedua dia tidak keluar dari tuntunan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah satu ayat yang menjelaskan bahawa sebuah perjuangan dan pengorbanan baik dan bagus itu tergantung dari pembangunan perjuangan dan pengorbanan itu di atas dua dasar ini keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita ketahui. Maka di saat seorang wanita ingin menjadi wanita yang soleh, ketahuilah bahwa kesolehan itu merupakan sebuah nilai dan buah yang akan dipetik dari pertama ilmu. Yang dia telah pelajari, dan yang kedua adalah amal di atas ilmu. Yang ketiga, amal yang kemudian melahirkan kesolehan yang ada pada dirinya, yaitu amal yang dimagun, didirikan, dipondasi. di atas ketulusan dan keikhlasan semata-mata mencari ridha Allah Azza wa Jalla dan yang kedua dia berjalan sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman warahimakunallah Setelah kita sampai kepada kesimpulan ini bahwa ternyata untuk menjadi wanita yang salihah harus mau berjuang dan harus mau berkorban maka jika telah dia wujudkan perjuangan dan pengorbanannya di atas jalan Allah Azza wa Jalla, bergembiralah dan berbahagialah engkau engkauahi seorang wanita. Dengan firman Allah Azza wa Jalla, yang mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Azza wa Jalla. Nisaya kami akan tunjukkan. niscaya kami akan memberitahukan, tunjukkan kepadanya. Jalan-jalan kami. Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji. Jikalau engkau sebagai seorang wanita telah memasang azam yang kuat, berkeinginan yang tinggi untuk kemudian menjadi seorang wanita yang saliha, dan engkau berada dalam upaya dan usaha ke arah demikian. Tunggu. Tunggu, akan datang bantuan dan pertolongan dari Allah SWT yang akan menyambut engkau. Tunggu, kemudahan dari Allah SWT, engkau akan dapatkan, tunggu sesaat. Semua rintangan yang engkau dapatkan. Segala kesulitan yang menyapa engkau dalam usaha itu. Akan dirubah oleh Allah Azza wa Jalla. Menjadi sebuah kemudahan. Janji Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Ini sesungguhnya yang harus kita jadikan sebagai penghibur di dalam hidup. Di saat kita mencari dan berupaya untuk kemudian menjadi wanita yang soleha dan kita nampakkan di dalam hidup bahwa kita sedang berjuang, kita sedang berbuat, kita sedang berusaha. Di saat itu kita angkat menengadahkan tangan kepada Allahu Azza wa Jalla meminta bantuannya meminta pertolongannya tunggu sebentar wahai wanita yang salihah Allahu Azza wa Jalla akan memberikan jalan keluar kepada engkau Allahu Subhanahu Wa Ta'ala akan menurunkan bantuannya walaupun mungkin engkau akan menghadapi Yang rintangan seseorang penguasa yang sangat jahat terhadap diri engkau, yang sangat kufur kepada Allah Alaihizam wa Jalla, Allah Alaihizam wa Jalla akan memberikan jalan keluar kepada engkau. Kita masih mengingat hadits Nabi Alaihizam wa Sallam di saat beliau menyebutkan. Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Tiga, empat, empat pimpinan wanita-wanita surga. Empat pimpinan wanita-wanita surga itu. Di dalamnya adalah Maryam bintu Imran. Yang kedua, Asya bintu Muzahim. Yang ketiga, Khadijah bintu Khwaylid. Yang keempat adalah Fatima bintu Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira dari lisan Nabi Ali sallallahu wasallam menggambarkan sebuah kemenangan menggambarkan sebuah keberhasilan menggambarkan sebuah kelulusan menggambarkan laba yang sangat banyak di dalam hidup mereka namun apakah yang mereka telah perbuat Apakah mereka adalah wanita-wanita yang berpangku tangan Ataukah mereka adalah wanita-wanita yang telah berjuang dan berkorban? Jawabannya yang kedua. Wanita yang telah berjuang. Dan wanita-wanita yang telah berkorban. Maka di saat dia berkorban. Menjaga keimanannya dan mewujudkannya. Serta mempertahankan. Allah Azza wa telah melindungi dan menjaganya. Semuanya sepakat. Kalau Fir'aun itu adalah manusia yang paling jahat di muka bumi. Yang paling kejam. Akan tetapi di tengahnya. Seorang wanita yang beriman. Asiyah bintu Muzahim. Rahimani warahimakunallah Ini memberikan Sebuah pelajaran yang sangat berharga Bila bantuan dan pertolongan Allah itu datang bagi seorang wanita Tidak ada kekuatan yang akan bisa menjegal Tidak ada kekuatan yang akan bisa mengobrak abri Bantuan dan pertolongan Allah wa'azza wa jalla itu Nah sekarang tentu kita harus memasang natan yang tinggi dan kita harus punya cita-cita selangit kalau bisa lebih dari itu, lebih dari itu untuk kemudian menjadi orang. Yang selalu mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dalam kesulitan dan problematika sebesar apapun. Dan hal itu tidak bisa kita akan peroleh sekali lagi. Kecuali harus melalui sebuah perjuangan dan juga sebuah pengorbanan yang besar. الله عز وجل طرح بريتا عنوان عن موضوع عن موضوع عن موضوع عن موضوع عن موضوع عن موضوع عن موضوع عن موضوع عن wanita عن موضوع عن موضوع عن Imran dia mendapatkannya dia memperolehnya kemudian diukir namanya di dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jal karena sebuah perjuangan dan pengorbanan yang dia lakukan untuk meraih itu semua ketulusan dia Untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Azzawajal. Sehingga melahirkan pada dirinya jiwa yang kokoh dan tabah menghadapi ujian yang memang sebuah ketentuan yang dia harus menerimanya. Bagaimana itu? Allah Azzawajal mengatakan. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَامَ إِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَاكَانًا شَرْقِيَةً Dan ingatlah apa yang telah disebutkan di dalam alkitab yaitu Maryam di saat kemudian mengasingkan diri dari keluarganya dan mengambil tempat di sebelah timur Baitul Maqtis Apa yang dilakukan oleh seorang wanita yang solehah ini? Dia mencoba untuk kemudian melakukan sebuah hubungan yang sangat mulia dengan Robnya melalui pintu ketaatan dan kebajikan. Fattakhodat min dunyim hijaban, far salna ilaiha ruhana, fata masallalaha basaran sawiya. Lalu Maryam radiyallahu ta'ala anha Membikin tabir Antara dirinya dengan keluarganya Untuk kemudian fokus Dalam beribadah kepada Allah Maka di saat kondisi ketaatan Yang dia wujudkan di dalam hidup Allah Azza wa Jalla mengutus-utusan seorang malaikat Jibril yang menjelma seperti manusia datang tiba-tiba ke Maryam seorang wanita yang salihah Dengan kedatangan seseorang asing dengan gagah tampan khawatir lelaki itu akan berbuat jahat terhadap dirinya Apa yang dilakukannya apa yang diperbuatnya Maryam alaihissol Maryam radhiyallahu taala anha mengatakan Ini Aduh Diber Rahman. Aku berlindung kepada Allah Minkah darimu. Dia meminta segera penjagaan dan perlindungan dari Allah Wajah Wajallah. Karena dalam anggapannya lelaki yang datang ini khawatir untuk menodai kesuciannya. Dan berbuat jelek dan berbuat buruk terhadap dirinya Dia tahu Kemana akan berlindung Dia tahu Perlindungan siapa yang harus dicari Itulah perlindungan Allah Azza wa Jalla Dia mencoba untuk mengetuk pintu Meminta penjagaan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla Setelah itu Mengarahkan kepada lelaki yang datang itu dengan mengatakan, A'udhu birrohmani minka, Inkun tatakiyah. Dan jika engkau adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Jikalau engkau punya rasa takut kepada Allah wa Taala, Seorang yang lemah membutuhkan perlindungan dan penjagaan. Di saat dia berjuang untuk dekat dengan Arabnya. Yang datang itu pun mengatakan. Sesungguhnya, saya adalah utusan Arab engkau. Untuk memberikan informasi dengan seorang anak yang suci. Allahu Akbar. Semakin terkejut wanita yang solehah ini. Lalu dia mengatakan, apakah saya atau bagaimana saya memiliki seorang anak? Sementara saya tidak pernah disentuh oleh lelaki satupun dan saya bukan wanita pelacur. Kata utusan Allah wa'azza wa'alaam. Demikianlah apa yang telah diucapkan oleh Rab engkau. Dia mengatakan, Itu semua adalah ringan baginya, Ay bagi Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian, Utusan ini memberikan sebuah tujuan, Kenapa Allah Azza wa Jalla berbuat terhadap dirinya, Untuk kemudian menjadikan, Sebagai tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla di hadapan manusia. Kedua, sebagai rahmat dari sisi kami kata Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, bahwa ini adalah sebuah perkara yang telah diputuskan. Allahu Akbar. Wanita yang solehah di saat mendengar jawaban yang menyejukkan hati ini, walaupun akan terjadi hal beban berat mental di dalam hidup, dia siap untuk menanggungnya. Allah jadikan keberadaan anak yang Allah titipkan kepada Maryam ini. akan menjadi tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah mampu untuk menciptakan manusia dengan tanpa bapa. Allah jadikan sebagai tanda kebesarannya. Yang kedua, Allah Huwazza Wajalla menjadikan sebagai bentuk kasih sayangnya. Dan yang ketiga Allahu Azza wa Jalla Telah memutuskan hal itu Sesuatu yang pasti terjadi Lalu kemudian Barakallahu Fikum Terjadilah Kehamilan Pada diri Maryam Allah Kirimkan ruh sebagaimana ruh-ruh manusia yang lain kepada diri Maryam radiyallahu ta'ala anha. Lalu beliau mengambil tempat mengasingkan dirinya. Maka tibalah datang saat merasakan kesakitan. Kesakitan akan melahirkan. Rahimani wa rahimakun Dia mencoba untuk menahan itu. Dengan bersandar. Dengan bersandar. Di sebatang korma. Di dia menahan rasa sakit. Untuk kemudian melahirkan. Yang akan menjadi tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ia akan menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang suci. Di saat menyaksikan dan merasakan betapa sakitnya. Dengan bersandar. Maryam pun mengatakan kualat. Ya laytani mittu qabla hadha. Aduhai. Sekiranya saya itu dijemput oleh ajal sebelum ini. Wa kuntunasiyam mansiyah. Lalu kemudian menjadi manusia yang terlupakan. Maryam adalah wanita yang salihah. Namun datang ujiannya dari sisi yang dia tidak pernah menyangka dan tidak pernah menduga. tentu dalam kehidupan mayoritas orang kalau seorang wanita tidak menikah lalu kemudian melahirkan seorang anak tentu akan menjadi bahan celaan dan cercaan dan ini yang menghantui diri Maryam radhiyallahu taala anha di samping itu Dia adalah berasal dari seorang bapak yang soleh dan seorang ibu yang soleha. Dan dia adalah wanita yang soleha. Semua orang memahami dan tahu tentang kesolehannya. Menjadi sebuah bom di kehidupan di saat itu. Di saat kemudian, Maryam. Tiba-tiba melahirkan dengan tanpa melalui proses pernikahan. Ujian yang Allah berikan pada wanita yang soleh tersebut. Maka dia pun berandai-andai. Aduhai sekiranya saya ini mati. Sebelum ini semua. sehingga menjadi orang yang tidak diingat-ingat dan disebut-sebut. Rahimani wa rahimakunallah Allah Allah ingin memperlihatkan sebuah kebesarannya. Allahu Azza wa Jalla ingin menguji hambanya yang lemah. Tapi bagaimana jiwanya yang besar Walaupun badannya lemah. Disebabkan. Karena usaha ketaatan yang dia wujudkan. Dan kesolehannya sebagai seorang wanita. Dan usaha besar dalam perjuangan. Dan kita lihat bagaimana pengorbanannya. Rasa sakit pun datang. Setelah mencoba mengasingkan diri. Menanggung rasa malu. Apa yang akan dikatakan oleh kaumnya Kepada dirinya sendiri Dia pun mengasingkan diri Rasa sakit tanda melahirkan pun datang Lalu kemudian dalam keasingannya Barakallahu fikun Dia kemudian mengeluarkan ungkapan itu Aduhai sekiranya Saya mati sebelum ini semua, sehingga saya menjadi seseorang yang tidak disebut-sebut, menjadi orang yang tidak diingat-ingat. Kedua, tentuanita yang dalam kondisi tersebut butuh bantuan dan butuh pertolongan. butuh suplai makanan untuk kemudian mengembalikan tenaganya butuh juga seteguk air untuk memberikan kekuatan pada jasad dan tubuh yang akan melahirkan seorang wanita seorang lelaki tersebut dan tentu setelah itu setelah benar-benar anak itu lahir Tentu wanita yang soleh seperti itu butuh penghibur. Untuk kemudian bisa menjawab tudingan, celaan, tuduhan-tuduhan kaumnya. Allahu Azza wa Jalla menurunkan apa yang dibutuhkan terhadap seorang wanita yang lemah. Karena dia adalah wanita yang soliha. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bantuan dan pertolongannya. Terkait dengan mengembalikan tenaganya. Memulihkan fisiknya. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي Maka memanggil lah dari sisi bawah dia. Agar jangan engkau bersedih. Allah Azza wa Jalla jadikan di bawah engkau sarian sungai kecil yang mengalir. Untuk kemudian dia bisa mengembalikan fisiknya yang lemah gemulai dalam melahirkan seorang yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla yang akhirnya menjadi seorang utusan Rasul Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ini air yang dibutuhkan. Allah berikan pertolongan. Dari arah yang tidak disangka-sangka dan diduga-duga. Demikianlah. Allahu Azza wa Jalla tidak akan membiarkan. Seorang wanita dalam kelemahannya. bisa dia mewujudkan kemuliaan hidup. Dan menjadi wanita yang salih. Allahu Azza wa Jalla. membukakan dan mengeluarkan serta menurunkan bantuan dan pertolongannya. Ini tentunya sebagai pelajaran yang berharga. Allah SWT tidak akan pernah membiarkan seorang lelaki, mungkin dia sebagai suami kita, atau seorang wanita kita sebagai istrinya, Bila berada dalam kelurusan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, Tidak akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau engkau sebagai seorang istri Benar-benar tulus dan ikhlas. Menjadi seorang wanita yang salihah. Dan engkau wanita yang salihah. Benar-benar memberikan dukungan dan menopang suami engkau menjadi seorang lelaki yang soleh. Allah SWT tidak akan membiarkan engkau dan suami engkau tanpa diberikan bantuan dan pertolongan. Namun terkadang lemah iman yang kita miliki. Sehingga terus wanita kurang memberikan dukungan terhadap kesolehan suaminya. Atau begitu sebaliknya. Seorang suami kurang memberikan dukungan terhadap kesolehan istrinya. Sang istri membisikkan yang bukan-bukan kepada suami. Atau sang istri menjadikan suaminya kemudian lalai dari tugas-tugas besar. Karena terlalu banyak menuntut dari suaminya. Dia mengganggu. Jangan sampai seorang wanita sunniah dan salafiyah menganggap bahwa kebahagiaan engkau di saat engkau bisa menggenggam emas dan perak, real atau mungkin dolar atau mungkin rupiah. Jangan menganggap itu semua. Ketenangan dan ketenteraman, kebahagiaan itu terlahir dari kelurusan dan kehebatan kita mengolah batiniah kita. Barakallahu fikam. Jadi Allah wa'adzah wa'ala telah menyiapkan bantuan-bantuannya sesungguhnya. Terhadap orang-orang yang melakukan pendekatan diri kepada Allah Azzawajal. Orang yang selalu melakukan perbaikan di dalam hidup. Rijalan wanisa, laki-laki, ataupun barakallah fikum wanita, telah dipersiapkan oleh Allah Azzawajal bantuannya. apa yang dia butuhkan. Namun di saat kemudian lemah keinginan kita, lalu kemudian disulsul dengan lemah perjuangan kita, itu yang sering menghantui di dalam hidup. Itu yang sering mengundang hantu-hantu di dalam hidup. Membayangkan kefakiran, membayangkan kemiskinan, membayangkan ketidaktenangan, ketidaktenteraman, kalau tidak demikian, kalau tidak begitu. Karena kurangnya dekat kita dengan Allah Azza wa Jal. Maka di saat kemudian wanita yang soliha tersebut. Membutuhkan dalam kelahirannya seteguk air yang dia minum. Allah subhanahu wa ta'ala mengalirkan aliran sungai Kecil. Buat dia meminumnya. Lebih dari kebutuhannya. Diberikan oleh Allah wa'izzawajalla. Sebagai bentuk imbalan kesabaran dia. Dan ketabahan dia. Dan kesolehan dia. Barakallah fikrim. Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki ruta janiyah Goyang dengan kaki engkau. Pohon korma akan berjatuhan dan berguguran. Korma-korma yang baik. Ya Allah. Wanita yang lemah gemulai. Lalu diperintahkan untuk kemudian menggoyangkan sebatang korma. Pohon korma. Ya mungkin. Sekuat-kuatnya engkau. Mungkin ada yang berotot wah luar biasa suruh menggoyangkan pohon korma tidak akan mampu dia lakukan sekarang wanita yang lemah gumulai seperti itu yang membutuhkan ada satu santapan yang akan mengembalikan kembali kekuatannya. Sebuah keajaiban yang Allah perlihatkan. Wanita yang lemah ini diperintahkan untuk menggoyangkan kakinya. Ke arah pohon kurma tersebut. Berjatuhan. Kurma-kurma yang terbaik. Barakallah fikum. Fakuli wasyrobi wa qari'ayna. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Maryam radhiyallahu ta'ala anha untuk memakan dan juga untuk meminum dan agar tersejukkan matanya Ya Allah benar-benar janjinya Allah buktikan وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حِيْثُ لَا يَحْتَسِبُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَرَّعْ سِيَّاحَةَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَيَتَّقُ اللَّهَ وَيَتَّقُونَ الْعَذَابَ وَمَنْ يَتَّقِ Allah 'azza wa jalla berikan jalan keluar dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah 'azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan urusannya itu adalah mudah. Taqwa adalah ilmu dan amal. Ketakwaan adalah pengamalan ilmu dan amal. Ketakwaan adalah ilmu dan amal. Ma'asyarul muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Allah Azza wa Jala menjawab kekhawatiran dan ketakutan Maryam di saat dia membutuhkan seteguk air dan juga makanan untuk menjawab keletihan dia dan rasa lapar yang menimpanya di saat kemudian melahirkan seorang janin. Dari mana kekuatan itu datang? Dari mana ketabahan dan kesabaran itu muncul? Tentunya dari bantuan dan pertolongan Allah. Bantuan dan pertolongan Allah Wajalla akan datang di saat seseorang menundukkan diri kepada Allah, menggerakkan lahiriah dan batiniahnya dalam ketaatan kepada Allah Wajalla. Dia membantu suaminya Fitrahatillah. Dia mengingatkan suaminya disadiah lalih. Dia menegur sapa. Kemudian menjadi terbaik buat dirinya. Wanita. Yang berusaha menjadi terbaik di hadapan suaminya. Dan di hadapan anak-anaknya. Setelah dia menjadi terbaik. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Beban hidup. Maryam terkait dengan kehidupan ini Telah dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beban yang kedua Di saat kemudian dia akan membawa anak ini Menuju kaumnya Di saat dia menggendong anak ini tiba-tiba Di hadapan kaumnya Apa yang akan dikatakan oleh kaumnya? Dan bagaimana bentuk pertolongan Allah wa al-zawajlah keberikutnya terhadap hambanya yang taat riyalan wanisaah? Allah turunkan bantuan yang dibutuhkannya. Allah turunkan bantuan yang dibutuhkan oleh hamba itu. maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lir rahmani sauma falan ukallima lyauma insiya kau nanti kaummu benar-benar Engkau memperlihatkan kepada seorang manusia katakan bahawa saya telah bernadar bagi Allah alaihizawajalla sauman untuk kemudian diam karena diam di dalam agama mereka di saat itu adalah ibadah kepada Allah alaihizawajalla dan aku tidak akan mengajak Seorang pun mulai dari hari ini untuk berbicara Setelah dia bernadar demikian kepada Allah Azza wa Jalla Lalu Maria membawa sang putra Kepada kaumnya Mari kita dengarkan Apa yang diucapkan oleh kaumnya kepada seorang wanita yang salehah yang diuji oleh Allah 'azza wa jalla dengan dititipkan ruh Isa alaihi salatu wassalam kepadanya qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariyah kaumnya mengatakan wahai maryam Sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu perbuatan, sesuatu yang sangat memalukan. Wahai Ukhtharun, maka na Abu Imrohazawin, im bapakmu itu bukan seorang laki yang jelek. Dan ibumu itu bukan seorang wanita. Baghiya. yaitu pelacur. Allahu Akbar. Ini yang kemudian. Diucapkan sebelumnya oleh Maryam. radhiyallahu ta'ala anhu. Aduhai sekiranya. Saya dijemput oleh ajal. Sebelum ini semuanya terjadi Menjadi orang yang tidak disebut-sebut Dan diingat-ingat Allahu Akbar Allahu Akbar Kaumnya pun mencelah dia Kaumnya pun Mencerca dan mencaci makinya Wahai saudarinya Harun, Bapaknya engkau ini bukan bapak yang jelek. Maksudnya seorang bapak yang soleh. Kemudian, Ibumu ini bukan ibu yang jelek pula. Engkau telah melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Ini dalam benak dan pikiran mereka. Kalau wanita itu tidak akan pernah bisa melahirkan kecuali dengan seorang. Artinya berhubungan dengan lelaki. Ai melalui pernikahan atau di luar pernikahan. Rohimani warhima Subhanallah. Kita dengarkan kembali pertolongan Allah wa Jalal. Bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. yang diberikan kepada wanita yang salihah itu fa ilaihi Maryam radhiyallahu ta'ala anha mengisyaratkan kepada putra yang masih bayi baru lahir itu karena Maryam berazam untuk kemudian diam dan diamnya mereka adalah ibadah Bernadar. mereka mencoba mengatakan bagaimana kami akan mengajak seorang bayi berbicara Allahu azza wa jalla menjawab Allah subhanahu wa ta'ala menjawab sekaligus sebagai bentuk pembelaan pertolongan dan bantuan terhadap wanita yang salehah. Karena jika laut sekiranya Maryam yang akan berbicara mengangkat peristiwa kejadian apa yang telah dialami olehnya, kaumnya tidak pernah akan percaya. Walaupun mungkin Maryam akan mendatangkan saksi-saksi, sejuta saksi. Mereka tetap tidak akan percaya. Allahu Azza wa Jalla sekali lagi memberikan bantuan dan pertolongan buat seorang wanita yang saliha. Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Anak bayi tersebut. Untuk kemudian berbicara. Untuk kemudian menjawab pertanyaan kaum tersebut. Sekaligus membela dan menolong seorang wanita yang lemah. Dan butuh pertolongan. Disetia. Menjadi seorang wanita yang soleha. Maka dia pun berkata. Sungguh. aku adalah hamba Allah. A, tanial kitab. Wa ja'alani nabiyyan wa kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma wa barram bi walidati wa yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dia pun memberikan jawaban di hadapan kaum Yang mencela dan mencerca Wanita yang soleha Saya adalah hamba Allah Yang dia telah berikan kepadaku aku Alkitab Dan menjadikanku sebagai seorang Nabi Dan menjadikan aku berberkah dimanapun aku berada Dia yang telah berwasiat kepada aku untuk solat dan zakat Selama aku hidup Dan memerintahkan untuk berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan saya seorang yang angkuh dan celaka. Allah jawab apa yang dibutuhkan oleh seorang wanita yang taat kepada Allah. Maka majelis muslimat yang saya hormati. Terlalu banyak sesungguhnya cerita-cerita tentang kehidupan wanita-wanita yang salehah yang Allah azza wa jalla berikan bantuan apa yang dia butuhkan di saat dia membutuhkannya maka kesimpulan kita ma'asyral muslimat yang saya hormati Allah wa'izzawajalla tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya yang taat kepadanya rijalan wa nisa'a selama ketaatannya dia selalu peruntukkan buat Allah wa'izzawajalla dan dia tidak keluar dari tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan bentuk bantuan dan pertolongan Allah itu sesuai dengan kebutuhan orang yang taat kepada Allah sehingga harus selalu berbesar hati wahai wanita wanita ahlus sunnati wal jama'ah dimanapun kau berada maka pegang erat sunnah rasul alaihi salatu wassalam hadapi segala ujian dan cobaan dengan mengikhlaskan di dalam berpegang terhadap tuntunan itu dan jangan keluar dari teladan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wallahu taala alam bisawab wallahu taala alam bisawab mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini kurang dan lebihnya mohon maaf wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته